Вітроенергетика Вітроенергетика використовує силу вітру для приведення в дію двигунів та вироблення електрики. Це невичерпне екологічно чисте джерело енергії. Цифри й факти Вітрильні кораблі – головні споживачі енергії вітру. Найбільші вітроелектростанції світу розташовані в Каліфорнії що в США, які можуть у вітряний день виробляти понад 1000 мегаватт енергії. До середини 21 століття 10% електроенергії в світі даватимуть вітроелектростанції. Протягом багатьох століть люди використовували силу вітру у млинах для помолу зерна і в пристроях для перекачування води. Примітивні вітряні млини з'явилися у Персії. Нині Іран, ще в сьомому столітті. Сучасні вітряки, названі вітродвигунами, обертають генератори, які виробляють електрику. Вітер обертає крила. четверо крил повітряного млина довжиною 3-9 метрів кожне. Під тиском вітру обертають вал, а механізм передає обертання масивним жорнам, які в свою чергу перемелюють зерно. Регульовані крила винайдені в 1772 році, складені з дерев'яних лопатей, нахил яких можна змінювати, щоб за різної сили вітру крила оберталися з однаковою швидкістю. Вітродвигуни У 20 столітті вітряні млини були майже повністю витіснені електродвигунами. Але силу вітру як джерело енергії використовують дедалі частіше. Ще в 90-ті роки 19 століття у Данії з'явилися перші повітряні турбіни з пропелерами для обертання електрогенераторів. Вітроелектростанція, яка постачає електроенергією віддалені райони, може складатися із сотень повітряних турбін з лопатями діаметром 15-30 метрів. Найбільші з них можуть виробляти до 1120 МВт, тобто не менше, ніж атомна електростанція. Вони не засмічують довкілля, однак займають величезні території. Ілюстрації Вітроелектростанції Конструкція Повітряних турбін повинна забезпечувати їх роботу навіть при легкому вітрі і водночас запобігати поломкам при ураганному вітрі. Крім того, будувати вітроелектростанції потрібно там, де рухаються повітряні потоки. Наприклад, на березі моря чи на відкритій рівнині. Такі місця здебільшого розташовані далеко від споживачів електроенергії. Тому її частина втрачається при передаванні на відстань. Хоч поперечник торнадо здебільшого не перевищує 500 метрів, його руйнівна сила вражаюча. Такі смерчі формуються над землею, нагадуючи велетенські чорні вирви, що спускаються з грозових хмар. Швидкість вітру в них може перевищувати 400 км на годину. За такої швидкості вітер руйнує будівлі і кидає автомобілі як іграшки. Винайдений у 1745 році Вінзор автоматично обертає млин доти, поки його крила не зловлять вітер.